Cəzanızı dünyada verməyib, ahirətə saxlayar. Allahın əzəldən, lövh-ü məhvuzda məyyən etdiyi əcəl, Ölüm gəlib çatdıqda isə, o əsla təxirə salınmaz. Kəşbileydiniz. O dedi, ey Rəbbim, mən qövmümü gecə gündüz imana, Hak yola dəvət etdim.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 Onlar mənə qarşı çıxdılar və mal dövləti, oğul uşağı, özlərinə ziyandan başqa bir şey artırmayan kimsələrə, öz kafir başçılarına tabi oldular. Onların kafir başçıları mənim əleyhimə çox böyük bir hiylə qordular və tabiçiliyində olanlara dedilər, öz tanrılarınızı tərk etməyin, xüsusilə vəddi, suv ağı yağusu, yağugu və nəsri atmayın. Onlar çoxlarını yoldan çarpdılar. Sən deyə, ey Rəbbim, ancaq onların zəlalətini artır. Onlar öz günahlarından dolayı, suda boğdurulu cəhənnəmə daxil edildilər və özlərinə onları Allahdan, Allahın əzabından qurtaracaq köməkçiləri də tapa bilmədilər. Nuh dedi, ey Rəbbim, yeryüzündə bir nəfər belə kafir qoyma, çünki sən onları sağ buraxsan,